amivel érdemes lenne foglalkozni, hogy mi különbözteti meg az eszméket a divatoktól. Mi a különbség a két szó között, hogy eszme és hogy divat? Mert hogyha erre a kérdésre megtaláljuk a választ, akkor valószínűleg könnyebben megérthetjük azt, hogy miért tart, miért tart itt az ország, hogy hogyan süllyedt idáig az ország, 25 év alatt, ahol most tart. Mondjuk a rendszerváltás után 25 évvel. De az már sűjját korábban is. De az az igazság, hogy, hogy az, azt, azt, a, azt a korszakot nem mi kontrolláltuk. Tehát a, azt mondhatom, hogy a vörös hadsereg megszállása alatt lévő ország az egy, az egy kényszerpályán mozgott. Nem volt lehetőség az országnak arra, hogy például piacgazdaság, vagy emberi jogok, vagy bármi ilyesmi megvalósulhasson. De az utolsó 25 évért már nem tehetünk felelőssé senkit, nincs az a vörös hadsereg. Az utolsó 25 évre mi vagyunk a felelősek. Azért, hogy az ország itt tart. Szóval én azt gondolom, hogy a divat az valójában semmi más, mint küresedett eszme. Egy eszméből mondjuk elkezdett kiszívni a tartalmat, a valós lényegét, és ami visszamaradt belőle, az a keret, az az élettelen váz, az a divat. És az utóbbi 25 év során ebben az országban az eszméket felváltották a divatok. És minden, ami valaha eszme volt, és amiben valaha komolyan lehetett hinni, az divá, divattá aljasodott. És divattási lányodott. És, és ebben ezért valahol mindannyian felelősek vagyunk. Tehát, hogy itt a felelősség közös. Itt a, az országnak a kultúrája, az ami, az ami súlyos válságba került, azt kell, hogy mondjam. És a kultúrát a szószéles értelemben vegyétek, tehát nem a tudom én, társadalom Társadalomtudományi értelemben. Igen, tehát, hogy nem a színház, vagy a zene. Nem a, a magas kultúra, hanem a, a viselkedés és gondolkodásmód, összes életmód, Igen, stát, igen, összesség. tehát nem a nem a, nem, a, nem a színház, vagy a, a magyar film, vagy a magyar sport van válságban, mert hiszen ezek mind válságban vannak, de ezek mind csak tünetek. Hanem valójában a beszélt nyelv, a hordozott szerep, a, a vállalt attitűd, a közös jelenlét minősége az, ami alászállt. De ez, a, ez, ez az igazi probléma és minden más már csak ebből következik. Hogy kezdődött, hogy mi volt ez a fő bűn, vagy hol, hol indult el ez a folyamat, kik, a, kik főleg a felelősek ezért. Mert most már ott tartunk, hogy ebben a közegben felnőtt egy nemzedék. Hogy azok, akik a rendszerváltáskor születtek, azok most már 25 évesek, és ezt szívták magukba, és csak ez, csak ez van nekik, és csak ezzel rendelkeznek és ezt ismerik fel, és ezt azonosítják be, mint normalitást. És ez, ez kibaszott súlyos helyzet. Mert hogy ez, ez, ami, ez, ami Magyarországon zajlik, ez most mostanra a közgondolkodás, számos lépcsőfokon keresztül, de odáig süllyedt, hogy a magyar emberek jelentős része számára, például Putyin, vagy a putinizmus, az egy ilyen... Egy ilyen eszményített, egy ilyen ideá, ideává vált. Az, az emberek Magyarországon annyira skeptikusak lettek a szabad világ, a szabad szólás, a szabad vélemény nyilvánítás, és általában mindenféle szabadságjog iránt, mert hogy ugye a szabadságjog az liberalizmus. A liberalizmus az megfertő és mocsok. Tehát, elkövették ezt a, ezt a képzettársítást. Holott a liberalizmus is olyan, mint amilyen a konzervatívizmus vagy a szocializmus. Hogy van fényes oldala, meg sötét oldala. A liberalizmusnak a fényes oldala az a szólásszabadság. Meg a véleménynyilvánításszabadsága. Amitől, hogyha megfosztják ezeket a putinista jobbereket, mindenféle jobbikosokat, akkor ők sírnak a leghangosabban. Hogy mi van a szólásszabadsággal, meg mi van a véleménynyilvánításszabadsággal. Abban a pillanatban lipsik lesznek. Ja persze nem azonosítják be magukat így, mint lipsikát. Tehát ők akkor továbbra sem lipsik, de, hogy mondjam, ez a kettős morál, ez folyamatosan működik. Viszont a szólásszabadságokkal meg olyan módon élnek, hogy azt üvöltik bele a levegőbe, hogy tiltsák be! Tiltsák be a szólásszabadságomat! Ez... Vladimir Putyint takarok magam fölé, egy, egy nagyobb Putyin bácsit szeretnék magam fölé, aki befogja a pofámat, amikor veszélyes vagyok magamra, vagy az államra, vagy a nagyobb jóra való tekintettel. Ez ugyanaz. Figyelj! Ez kurva egyszerű, ez nem csak az eszmékre igaz. Tehát ott vannak a íjászkodó, jurtás, ősmagyar, tártos, pilisszív, csakrás csakrás, izék, ősmagyarok, de azért az meg a okostelefon, nekik is pitjék a tarsoly viszél, lemez között, érted? Tehát ez ugyanaz. És kiszállnak az Audiból, mert egyébként ősmagyarnak lenne kurva drága. Tehát aki volt ilyen boltba, és megnézte az árakat, hogy hogy néz ki egy ilyen jó kis prémes magyar süveg, vagy egy, mit tudom én, egy ilyen akármi felöltő, vagy egy kard, vagy egy fokos, vagy így meg egyebek, mert én egy darabig, kaptam ajándékba, és akkor elmentem a Visegrádi utcába, és ott van egy ilyen bolt, és ott lehet íjászkodni, meg hogy diszkréten a sarokba kivolt éve a jobbiknak az úrna, hogy oda lehet bedobni a jobb, de csak a jobbikra. És, és, és akkor ott láttam ezeket az árakat, egyébként kurva jó, mert pont az Újlipót kellős közepén van, tehát jól megtalálták a Dunaparti szívcsakrás helyet. Na, és akkor, és akkor így lehet látni ezt a kettős tudatot, amit a Robi itt az eszméknek a mezeén próbál taglalni, tehát hogy ez így megvan ez a tárgyi kultúrában meg az életmódban is. Persze ez szorosan összefügg az eszmével, mert nyilván az vesz föl ősmagyar magyar süveget, akinek van valami ilyesfajta eszmei elkötelezettsége. Egyébként nem tudom, figyelj Robi, tehát szerinted, tehát azt mondod ez a, ez a generáció, ami 89-ben született. Tehát ez a generáció az, ami most ilyen lázasan, kiéhezve keresi ezeket a szívcsakrás, meg, meg mit tudom én, íjászkodós, jurtás, közép-ázsiai eszméket, érted? Tehát ez most divat vagy eszme? Szerintem egyébként divat, és el fog múlni, de, de még ha divat is, akkor is ez ebből a, ebből a hihetetlen kiéhezettségből, meg szomiból fakad, amit, amit az elmúlt évtizedek okoztak, és az elmúlt évtizedek alatt én egyébként egyáltalán nem csak a rendszerváltás utáni liberalizmust értem, hanem a kádárkorszakot is, mert a kádár korszak volt az első olyan hosszabb időszak Magyarországon, amikor teljes merszélességgel és nagyipari módon zajlott az eszmétlenítés. Tehát a kádár korszaknak az egyik fő jellemzője az volt, hogy depolitizálják a lakosságot. 56 miatt volt ez természetesen. Tehát amíg Rákosiék mozgósították, sőt, az a groteszk helyzet állt elő, hogy a, a Rákosi, a rákosi féle garnitúra, ami ugye szinte, hát nem, de mondjuk többségében zsidókból állt, és áldozsor ilyen moszkovita, nagyon kemény kommunista zsidókból, azok kötöttek egy alkut a népi írók mozgalmával, meg ilyen hasonló figurákkal, és beemelték a, a, a, tulajdonképpen beemelték a népi nemzeti nacionalizmust a rákosista ideológiába. És Révai József volt egyébként ennek a fő atya-mestere, ő volt a, az acélja, a rákosi korszak acélja, tehát ő volt a kultúráért felelős és ezért tutum, És a, abban az időszakban tulajdonképpen erősebb volt a... Akármilyen bolsevik, meg moszkovita, meg torz módon, a, a, nagyon groteszk az egész, és egy teljesen paradox helyzet, de erősebb volt a úgymond a nacionalizmus, annak persze azok a szegmensei, azok a részei, meg elemei, amelyek kompatibilisek voltak a... A izével, ezzel az egész Rákosista moszkovita bolsevizmussal. Tehát ez a népnemzeti a nép petőfizés, táncsicsozás, kicsit kosútozás, stb. Tehát ilyen elképesztő izé kultusza volt ennek az egésznek. És ezeket beemelték, és még ilyen nagy tömegfilmek születtek ebből, mint a Feltámadott a tenger, meg a, meg a Rákóczi hadnagya, meg ilyen. Tehát ezt a kuruc nacionalizmusnak, ezt a 48-as nacionalizmus beemelték. Aztán ez visszaütött rájuk 56-ba. És, és amikor jött a garnitúra váltás, a kádár korszak, ez, ez a paradoxon, a kádár sokkal magyarosabb volt minden ízében, mint a rákosi korszak. Eleve például vigyáztak arra, tehát volt egy ilyen burkolt antiszemita jellegés a kádár hogy ne legyen a legfelsőbb vezetésben zsidó. És az egyetlen acélon kívül évtizedekig nem is volt. Sőt, kifejezetten voltak mi antiszemita kommunisták, ilyen volt a Komócsin klán ott izé Csongrád megyébe és vagy igen csongrád megyem. És ö, ugyanakkor, tehát abszolút magyaros volt, tehát visszajöttek ezek a régi háború előtti gentri szokások. Tehát ezek a ilyen já, járási, meg városi, meg megyei elvtársak, ahogy hogy vadásztak meg, meg meg, meg cigányzenével húzatták, meg itt tudom, én, konzumkurváztak kártyáztak, tehát teljesen egy ilyen kicsit ilyen proliba ment, élet folyt, és nagyon magyaros volt. És az volt az az időszak, amikor azt mondták, hogy igen, a szocializmust a nemzeti, nem a sztálinista másolás, a szolgai utánzás, hanem a nemzeti sajátosságok szempontjait, figyelembe véve kell a szocializmust építeni, és a kádárkorszak ebből a szempontból nagyon magyar volt. Ugyanakkor viszont az ideológia terén, teljesen ment ez a, ez a depolitizálás. Tehát ez a aki nincs velünk, ö, nem aki nincs velünk, az ellenünk van, ezt mondta Rákosi, aki nincs ellenünk, az velünk volt, tehát egy konszolidált, joviális időszak volt ez a kádárkorszak, de ugyanakkor minden ideológia, minden ideológia, ha nem is tiltva, de nagyon tabusítva volt. És ideben, tulajdonképpen a nemzeti ideológia, nem lehetett beszélni Erdélyről. A 60-as évek végén az ipartervbe az akkori avantgárdok csináltak egy kiállítást, és Erdély Miklós csinált egy olyan plakátot, hogy ő volt így elterülve a földön hasalva. És egy, egy ilyen elterült csávót lehetett látni a plakáton, és fölé kurva nagy betűk, hogy Erdély. Erdély Miklós feküdt a képen. De mindenki tudta, hogy ez egy provokáció volt, és hogy miről van szó, és be is tiltották az egészet a picsába. És... És ugyanez volt a, a szélsőbalos ideológiával. Tehát amikor azt írta a TGN pár évvel ezelőtt, hogy a 70-es évek közepétől kezdve kezdődött a marxistátlanítás Magyarországon, az annyiban tényleg igaz volt, hogy ez úgy megmaradta a paravánnak a május 1-i de közben a közbeszédből írtottak ki minden ilyen, ilyen, ilyen, ilyen szélsőbalos cuccot. Ez volt a kétfrontos harc, tehát hogy a jobb oldali revizionizmussal szemben is, a nacionalizmussal szemben is, a magyarkodással szemben is, meg a ilyen forradalmi balos cuccokkal szemben is. A demszkéket akkor szedték össze, ilyen vörös kokárdában, ezeket nyugati mintári, ilyen maoistákat játszottak Magyarországon. Tehát summa a kádárkorszak volt az, a, az, ami megteremtette Magyarországon azt, hogy se, gyakorlatilag egy kiegyezés miatt hogy békén hagyunk téged, és nem baszogatunk, hosszú idő után először a magyar történelemben, és megkapod a hétvégi telket, és lophatsz a gyárból is, ezért tulajdonképpen ne higgyél már az meg semmibe. De a marxizmusban sem nagyon, mert az is rossz, tehát az is veszélyes a hatalomra. És így jött el a rendszerváltás, és a rendszerváltás ennek már egy szerves folytatása volt, tulajdonképpen egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen extrém, adabszurdum végigvitele. És ebbe roskat most bele, a magyar társadalom, meg sok minden másba is, de az eszmék síkján ebben rosszott bele, és aztán keletkezett egy kibaszott nagy vákum ebben a nagy izé, eszme éhezettségbe, és akkor jöttek a jobber fiatalok. Most, most itt tartunk. Csak kérdés, hogy ez divat, meg hogy mennyire komoly. Én Na, világéletemben szkeptikus voltam a nyugattal szemben. És a világéletemben úgy gondoltam, hogy a nyugat az igenis képmutató, és hogy a nyugat az igenis romlott, és hogy a nyugat az az sok esetben igenis zsarnok. Tehát tényleg mindig hitt ebbe? Tehát még a 90-es években Igen, is így. Már az elején is ez az, az az igazság, eset... hogy az elején nem volt, a Clinton alatt nem volt olyan könnyű hinni ebbe, de Bush alatt, meg Cheney alatt elég... Na jó, de a volt már nagyon. Jó, világos, világos. Tehát arról van szó, hogy én magam is tapasztaltam, és itt mindannyian tapasztaltuk, hogy a Nyugat mennyire képmutató, sőt bizonyos körülmények között mennyire zsarnok is tud lenni. Gondoljunk itt például Van Tanamóra. De a válasz erre a problémára nem Putyin bassza meg. Kurvára nem Putyin. És ez, és ez az az árukapcsolás, amit nem lehetett egyszerűen megakadályozni. Tehát a nyugatból való kiábrándulás reflexzerűen követte a Putyinért való kiáltás. A drága Putyin papa, segíts meg minket, vegyél föl minket a karjaidba, kérlek, és ments meg minket önmagunktól. Mert mi önmagunk, mi, mi önmagunk által mi, mi, ö, mi elveszünk. Mi, ö, mi, nem, mi nem tudunk magunkról gondoskodni. Mi nem tudunk, mi ö, megkaptuk ezt az autonómiát, ö, most hívjuk... De el, nem vagyunk autonómiát. hozzászokva a De kurvára nem tudunk mit kezdeni vele. És most valahova be kell olvadni, és mi inkább... Tehát az az igazság, hogy ma Magyarországon attól tartok, hogy többen olvadnának bele inkább Oroszországba, mint az Európai Unióba. És ez kurva ijesztő. Nem csinálunk egy népszavazást erről. Ti hova olvadnátok? Vagy ez most komoly komolytalanát teszi a dolgok, szerintem ne? Vagy hogy, a mikabeli közönség, hát tudod, itt vannak jó perek, meg minden ez tök vegyes közönség. De. Tehát szerintem ez egy, lehetne egy ilyen, hogy hívják ezt, oda a szociológusok milyen, izé ez... Ami úgy kimutatj, reprezentatív, igen. Hát ez aztán kurva reprezentatív, az, vagyunk, itt? Itt, vagyunk itt 70 tényleg kurva reprezentatív. Szerintem, vagy. ha még öten vagyunk, akkor is öt fele hogy. úgyhogy... Na. Szóval Alice, itt, a, itt, a, itt a, a helyzet az az hogy ma Magyarországon a jobbikosok teljes egészében és a fideszeseknek is körülbelül az az érzésem, hogy kb. a fele az, az például ebben az ukrán orosz konfliktusban de ne hívjuk ukrán-orosz konfliktusnak hiszen ez a konfliktus alapvetően nem Ukrajna és Oroszország között zajlik, hanem Oroszország és a nyugat között, vagy Oroszország és az Európai Unió, vagy Oroszország és a a... Nyugat, nyugat, nyugat. Hát Tehát az Egyesült Usa... Államok inkább benne van, mint a EU. De... Az EU az De... még inkább távol próbálja tartani magát, mert be van. Szint. Az a lényeg, hogy Oroszország és az USA között között zajlott ez a, ez a kis idegháború. Hát igen, ez a kis partikuláris konfliktus. Csak hogy én nekem az a félelmem, hogy a magyar társadalom nagyobbik része, mondom a jobbikosok és a fideszeseknek a kb. a fele, ma Magyarországon, úgy érzi, hogy ebben a konfliktusban érzelmileg így Oroszországhoz húz. Putyinhoz húz. És ez viszont kurva nagy baj. És ez viszont kurva nagy probléma. Mert, bassza meg, ez az ország, ebben az országban, ami így, így, így progresszív, meg egy kicsit is, ö, kicsit is ö, világszínvonalú, vagy haladó eszmény valaha megnyilvánult, és ehhez tartozóan kultúra, valamilyen módon, irodalom, film, vagy, vagy, vagy bármilyen egyéb formában, az mind egy nyugati orientáció volt. Nem véletlen, hogy nyugatnak hívják azt a folyóiratot, és azt a szellemi áramlatot, amelyik az elmúlt évszázadok során, talán egyetlen egy időszak volt, amikor Magyarország kulturálisan fel tudott nőni a nyugathoz, vagy világszínvonalú tudott alkotni, és ez a nyugatnak a nemzedéke volt. Mondjuk, a, mondjuk az első három nemzedékére lehet azt mondani, hogy az még egy ilyen. hogy az, valami, hogy a, hogy a, hogy az valamennyire szerves lett volna. Most így, mit tudom én, ilyen negyedik meg ötödik nemzedék, gyanánt már ilyeneket szoktak említeni, hogy nem tudom én, József Attila meg ilyeneket, de most így, ha csak az első három nemzedéket veszük alapul, az a első három nemzedék volt az, amelyik felvillantotta a magyar társadalom előtt a lehetőségét annak, hogy ebben az országban tud történni valami, valami kibaszott korszerű, valami világszínvonalú, szinkronba tudunk kerülni a nyugattal. És nem tartott szimbolikusnak, amik az eszterházi ékre magukat ugyanabban az izébe? Az, az annyira szégyen az érted, volt. hogy mi lett a nyugatból, tehát ez szimbolikus is, és most nem, és most nem viccelek, érted? Tehát ez a szimbóluma, hogy így kifújt, kifingott, kész, eszterházi. Az, azt az kell tudni, hogy a, a nyugat alapításának a századik évfordulóján, azok a, azt hiszem 2008-ban volt száz éves a nyugat, azok a, a magyar szerzők, akiknek volt pofáján ehhez, Összegyűltek. Hát Összegyűltek, Nádas, Pé Nádas Péter, Kornis Péter, Mihály, Mihály Esterházy Péter, Konrád György, meg még így jó páran. Összegyűltek, és ö, van egy régi fotó a nyugat első nemzedék. Nagyon híres, azt hiszem egy zongora am, körül am, van. Amikor am, elindult am. a nyugat, akkor körbeültek egy zongorát az első nemzedék tagjai. Tehát Babics, meg Adi, meg Ignótusz, meg Móric, meg Kosztolányi, meg Karinti, meg még egy csomóan. És, és ezt a zongorát, ezt újra körülállták, ezek a, a napjaink némandjai. Volt bőr a pofájukon. Tehát, hogy így, így, így, és így, így, lefotóztatták magukat ugyanazokban a. Tehát, hogy így, így, így, paraszt így, tehát én így, ezen így, így, Tehát én például ezen gondolkodtam de ö, a, az az igazság, hogy, és ők lefotóztatták magukat, és a különbség, ami köztük van, mondjuk, ö, hogy fogalmazok, ami húzódik egy, ö, egy, ö, egy nádas Péter, meg egy, meg egy ö, kosztolányi deső között, az nem leírható. Tehát hogy a, ahhoz nekünk nincsenek eszközeink. az zongorázni tudnánk, akkor se itt lennénk basszátok meg, hanem a Metropolitan Operaházban, hogy adnánk elő éppen bassza meg. Hogyha, izé, hogyha tudnánk zongorázni a különbséget ezek között. És, és az az igazság, hogy minden más téren is felmutatható az, hogy csak hogy értsük, hogy miért említjük meg ezt a, ezt a, ezt a fotót, ezt a ríméket. Ők, ők összeálltak újra, hogy lefotóztassák magukat, hogy ők az új nyugat. De ők voltak azok, akik ezt az eszményt, hogy nyugat, ezt kiüresítették, és egy divattás irányították, és ővelük szemben, ő hozzájuk képes határozza meg magát ma Magyarországon az a kulturális irányzat, amelyik az országot putyinizálni akarja. Vagy amelyik az országnak a putyinizálását óhajtja. Vagy a Putyin alárendelését, vagy a Putyin védnöksége alá helyezését kéri. Tehát arról van szó, hogy ők, akik, akik ezt az országot lakják, rátekintettek az éppen aktuális nyugatra, és azt mondták, hogy bosszátok meg, ha ti vagytok a nyugat, akkor részemről inkább a kelet. De azok sose voltak a nyugat. Eszterházi, meg, meg, meg, meg Konrad, de még Spiróra sem mondanám azt, hogy ők az aktuális. Nyugatnak a, a, a, a most jelenleg, nem tudom én, felismerhető és azonosítható nyugati trendeknek a magyarországi képviselői lennének. Ami mondjuk volt vagy Móricz, vagy Babics. Vagy Kosztolányi. Tehát... Egyeket a nyugat eszméjének a legnagyobb belárulása, hogy ezt a posztnyugatós irodalmat, ami egyébként már teljesen avitt. Ez már teljesen avitt. Ez nagyon progresszív volt a 20-as, -30 30-as években. Talán egy kicsit utána is, de most már ez egy ilyen, egy ilyen, uh, ilyen uh, múzeum, ilyen, ilyen vitrinbe levő valami, és akkor ezt erőltetik. Magyarországon például, tehát majdnem minden civilizált országban van úgynevezett mágikus realizmus. Tehát az a, most halt meg ugye Markesz, tehát ő, ő ennek a egyik nagy klasszikusa. Na, Pelevin, is, Pelevin is, Pelevin. Pelevin az oroszoknál, akkor uh, Murakami Haruki a japánoknál, akkor uh, Salman Rushdie. Ruzsdi vagy Rásdi, így is, úgy is. De a hamvasnak a, a karneváját is szokták emlegetni, így. Az egy annyira, az nem, az egy, egy annyira kiesik a mindenféle izéből, irányzatból a hamvas nem is szeretik se, mindegy. Tehát. Ja, és akkor a szerbeknél, izé, Danyilók is, meg a másik csávó, aki a kazár szótárt írt, a nagy nacional, semmit eszembe neve. Tehát, hogy majdnem mindenhol megvan ez, és egyébként nemzetközi nívójú Magyarországon teljesen jelzik. Ez teljesen hiányzik. Tehát itt a 20-as, 30-as évek a Elküldesz egy irodát. tudom, nekem vannak ilyen író, barátaim, ismerőseim, elküldesz egy formailag, vagy nyelvezetileg nem olyat, érted? Ami, mit tudom 70-80 éveit regnál, akkor basszák ki a picsába. Függetlenül mindentől. Tehát nem, jó, nincs, jó, nincs, jó, nincs. Jó, jó, És akkor ezzel szemben viszont Vas baz meg, meg, izé. Érted? Tehát nem is tudom, hogy melyik a rosszabb. Érted? Meg nyírő. Hát az is régi egyébként. Most tényleg van olyan író, aki ilyeneket ír? vasarbert meg nyírő. József. ah nem ismeritek te jó nyílas irodalmat. Bunkók vagytok, szóval nem is vártam tőle. Jó, mindegy. A, a, a lényeg az az, hogy, hogy ma, Magyarországon, van egy ilyen alig leplezett és egyre kevésbé ciki, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen Putin imádat, ilyen pánszlávista, ilyen, ilyen, ilyen, pán ilyen, ilyen fét is. Most nekem mondod, az történt velem a napokban két kurva érdekes dolog, amit én ilyen szignifikánsnak tartok. Összeveztem a választás napján egy anarhista ismerősömmel, azt egyszerűbb mondtam, a Báró Horpacsek, mert hogy ő izé bajnait kezdte dicsérni. Most az oké, okay, hogy elküld a kurva anyámba, de hogy bajnai ér. Hát, hogy milyen anarchista punk az ilyen baznek? Hát azért küldjön a kurva anyámba, hogy egyáltalán elmegyek szavazni, hát egy anarchista punk az nem szavaz. Ö, de egy másik anarhista punk barátom, aki ráadásul nem is ilyen internetes haver volt, hanem ismerem őt hosszú-hosszú-hosszú évek óta, tényleg Tehát, ilyen nagyon jó haver. Az elkezdi baz meg nyomatni a nagy orosz nacionalizmust de, de évtizedek óta punk meg anarchista meg komcsi, meg szélső balos meg minden baz meg és elkezd nekem izét az, azért kezdte a donjetski medence azért, a donjetski népköztársaság de népköztársaság tehát így donjetski népköztársaság híre és ez így, így, így osztja a facebookon hogy hogy az orosz neonáci terror és a az, izé az, tehát ő ebbe a náci a nyugati imperializmus az ukrán nácikat pénzeli, az antifasiszta oroszok ellen. Tehát ez van a fejébe bazd meg, és ezt komolyan gondolja. Anarista punk bazd meg. És kim van ráadásul ott? Kim van ott bazd meg, és ott baratyzik a putynyista szakadár izékkel, kozákokkal, meg a faszom tudja kikkel. Hát én azt szartam magam bazd meg. Hát izé írom neki, hogy... Hol a faszban van itt az autonómia, meg azért, hát, bazd, mi miről beszélsz? Meg? A wc kefés és Janukovics, meg az arany WC-kefe és Janukovics, meg. Egyszerűen nem értem. Meghű, meg és ez szélső balos volt ez a csávó nem is jobbikos, bazmeg, meg, nem is jobbikos. Itt akarta a verni bal, a nácik. Itt, itt ér össze a szélső bal, meg a szélső jobb. Most mind a kettő putinista. Ez egyébként tényleg így Azért van. Azért nem, mert van más anarchista ismerős, nem az, a putin ellenes, és inkább nyugatos. De az hogy hogy kezdik ki ezt a szélső balosságot. Ez, kezdi el, izé, nem tudom én, ilyen normális demokratának tűnni ilyen, ilyen alapon. Kurva okos egyébként. Szóval, le, szóval és az az igazság, hogy ezeknek a, ennek a nemzedéknek, meg ennek a szemléletnek a kineveléséért én is felelős vagyok, és én is részt vettem ebben sajnos. A 2005-től 2008-ig rádióműsort vezettem a kollégáimmal, minek az volt a címa, hogy szélső középp, később demokrácia rt beszélgettünk ennek a rendszernek a válságáról. Hogy mi, miért és hogyan van válságban ez a rendszer? Ez a úgynevezett médiademokrácia, ez a világrend, ami az egy dollár, egy szavazat elvén alapul, ami a. Ezt a... még itt is nyomattad, nem csak a hézébe. Jó, el De, de akkor, azok, akkor, hogy mondjam, akkor ezek a gondolatok még újak voltak, tehát akkor még nem, nem épült parlamenti párt ezekre a gondolatokra. És É, de Azt soha, de soha egyetlen egy gondolatunkkal, egyetlen egy gesztusunkkal sem utaltunk arra, vagy nem engedtük sejtetni, sejtetni, engedni senkit arra, hogy mi ebből a helyzetből valamiféle autoriter vagy ilyen paternalista irányba szeretnénk változtatni. Soha nem vetődött fel, hogy mi szeretnénk egy ilyen Putyint magunk fölé. És egyáltalán, ki a faszom ez a Putyin? Mit tud ez a Putyin, ami, ami olyan kurva nagy tudomány, ami majd megoldja ennek a rendszernek a válságát? Mert komolyan mondom, hogy ezek az emberek a rendszer szintű válság megoldását várják a Putyintól. De a Putyin az nem egy olyan elnök, aki ha valahol elnök lesz, ott olaj lesz a föld alatt, meg földgáz. De jó Putin és akkor itt is találunk, találunk földgázatnak jól. Le... Mi a Putinizmus titka? Mi a Putinizmus meg az Oroszország sikerének a titka? Ugye miről van szó? Oroszországban az emberek 2000-ben egyharmad olyan jól éltek, mint, mint a magyarok. Most meg már ugyanúgy, ugyanúgy él az átlag orosz, mint az átlag magyar. Ez annak is köszönhető, hogy a magyarok azok egyharmadnyival szarabbul élnek, és annak is, hogy az oroszok meg kétszer jobban. De hogy a helyzet az az, hogy harmadannyi, harmadakkora volt az életszínvonal Oroszországban tíz éve, most meg ugyanakkora, mint nálunk. És akkor ebből milyen következtetést vonnak le a jobbikosok, meg mindenki más, főleg azok, akiknek a számára tényleg a, a, a kenyérben, meg a, máj, a, a, a májkonzervben mérhetőbb az meg a jólét, meg mi másban, hogyha nálunk is putyin lenne, akkor mi is jobban élnénk. Mert a bankok nem vinnék el a pénzt az országból, stb. De ugyanakkor meg az a poén, hogy meg az is igaz. Tehát érted? Tehát mind a kettő. Tehát, de, de, de nem, nem, most... Jó, de jelenleg a Sberbank, berbank a Sberbank, az felvásárolta a Volksbankot, ez egyébként tökéletesen a... De gyö, gyönyörű, tehát ugye csak, csak ízlelgessétek a szájatokban. A Volksbankot, ami a Germán bank volt, aminek a széttár, széttártszárnyú sas volt a, a szimbóluma, van. Azt felvásárolta az orosz Sberbank. És most már az, o, most már az orosz bank szektor az, ami megveti álmányatokat. Tulajdonképpen ugyanúgy ki fogják vinni az országból a pénzt, csak nem nyugat felé, hanem kelet felé. Hát a kucsak Kurva nagy lesz a különbség, egész biztos. Ott a pénz. ezek a putinista bankárok, a egész mások. Ők hazafiasak. Nem sidók, Ők hazafiasak. Örmények. Rosszabb. szóval Szóval... Beteges ez a rendszer, amiben élünk, ez a média demokrácia. És nem képes, főleg az a probléma vele, hogy nem képes saját magát gyógyítani. Nem képes használható alternatívákat, használható válaszokat kínálni önmaga, önmaga reformá, megreformálására. Előre, elöregedett, elkorhat. Robi, ezért van szükség a kelet-európai sztyettpék friss levegőjére. Ami szerintem meg, szerintem, meg nem áll, szerintem meg nem elkorhat, hanem egyszerűen korrupt, és, és, és, és, és alapvetően rosszul működik. Tehát, hogy nem szolgálja a társadalmat. De amikor például válságba került a feudalizmus, abból nem az lett a megoldás, hogy térjünk vissza a régi rabszolgatartó társadalomhoz, és azt fogja megoldani a, a feudalizmus válságát, hanem az lett a megoldás, hogy lépjünk előre, mondjuk a tőkés rendszerbe bele. És ez oldotta meg a feudalizmus válságát. És úgy gondolom, hogy a jelenlegi ö, rendszerválságának a megoldása sem az lesz, hogy jöjjön egy mindenható vissza a középkorda. felhatalmazottságú totális felhatalmazottságú izé vezető, egy, ilyen, egy, ilyen, ö, egy, egy olyan király, aki tulajdonképpen Istentől ö, származtatja a saját hatalmát. Tehát a hatalom többé nem a népé, hanem a hatalom, a hatalom újra a felkent királyé, és a király azaz Istentől kapott hatalomnál fogva uralkodik a társadalom fölött. Tehát, hogy, és az az igazság, hogy ö, ezeknek a csökött, félfeudális, ö, periférikus társadalmaknak, mint amilyen a magyar, ez ilyen reflexzintű válasz. Tehát higgyétek el, hogy Nyugat-Európában nem ezek a válaszok. Biztos vagyok benne, hogy Londonban, meg Berlinben, meg Párizsban nem ezeket a válaszokat találják, nem a Putin, nem a Putyint kérik maguk fölé, hogy de jó is lenne, hogyha Putyin bevonulna egész Európába és az Atlanti óceánig megszállna mindent, mert akkor mindenkinek nőne az életszínvonala. Nem visszatér. Ez annyira jellemző, hogy basz, meg, ez az ország. Ez az ország 25 év alatt, 25 évvel azután, hogy kivonultak az oroszok, visszatér, visszatér a, a pánszlávizmushoz, ahol, ahol, ahol még soha nem volt. Tehát itt ebben, az országban, a, itt ebben az országban az orosz hadsereget, megszálló hadsereget még soha nem várták annyira, mint most. Soha. Hogy ez hogy történt? Mert világos, hogy a nyugattal szemben mindannyiunkban van egy is Azt viszont látni kell, hogy a nyugat, hogy, a, hogy ez, a, ez a szólás és véleménynyilvánítás szabadságán alapuló rendszer az egyetlen, amelyik önmagának a kritikáját is tartalmazni tudja. De az előbb volt, hát, hogy nem tud megújulni. Nem, és, és így sem tud, hány éve, hány éve sugározza a televízió a South Parkot? Hány éve sugározza a televízió a Simpsons-t? Most már a Family Guy-t? És, és még meg annyi olyan, olyan, olyan, olyan, olyan, olyan, olyan, olyan tartalmat, amely nagyon-nagyon keményen kritizálja a fennálló rendszert és ez alatt a, nem tudom én, most már a Simpsonsnak már valami 25 év adalement, a South Parknak valami 18 év adalement, egy komplett generáció fölnőhetett rajta, és látjuk, hogy a rendszer változna? Látjuk, hogy a rendszer így megreformálná magát? Látjuk azt, hogy lenne mondjuk tájékozottsági cenzus? Hogy a, izé, hogy a ne a szalacsi döntsön? Látunk ilyesmit? Látjuk azt, hogy, hogy, hogy a... Hogy a, a Emberi szavazatokat ne úgy adnák vennék, ahogyan a kiló a boltban? A marketing által? Az emberek hülyítése által? Látunk változást? Nem, nem látunk változást. De ebből még mindig nem következik az bassza meg, hogy hajrá Putyin! Tény, hogy ez a rendszer, ez kurvára elakadt a sárban. Tény, hogy a hogy akiknél a pénztőke van, és akiknek eszközeik vannak, volnának változtatni ezen a rendszeren, azok ellen érdekeltek. Nem ők gyártják a South Parkot. És talán nézik, de nem ők gyártják. És alapvetően itt van a baj, és itt van a válsága ennek az országnak, meg ennek a világrendnek, hogy, hogy egy ilyen kettős tudattal él, él mindenki. Minden, tehát, hogy így, így az átlagos ember az olyan, hogy a szabad idejében nézi a South Parkot, és élvezi, és egyet is ért az alkotókkal, a munkaidejében meg azon dolgozik, hogy a rendszer ne változzon, és hogy, hogy konzerválja ezt a struktúrát. Televíziósok olyan műsorokat gyártanak a munkaidejükben, amiket a szabadidejükben soha nem néznének meg. Tehát értelmiségiekkel elvégeztetnek egy munkát, legyártaknak velük mondjuk egy műsort. Olyat, mint a fókusz. Proliknak. Meg olyat, mint a mónikasó. Proliknak. És, és, de ők értelmiségiek, ők, akik gyártják. És a szabadidejükben minden más néznek, csak azt nem. És nagyon kevesen vannak olyanok, mint a Tréparkerék, akik a South Parkot csinálják például, akik a munkaidejükben megcsinálják, és a szabadidejükben meg szívesen megnézik. De mondjuk menjünk oda egy ilyen rtls dolgozóhoz, egy ilyen kuli munkáshoz, és mondjad neki azt, hogy mától azt kell nézned, amit gyártasz. És nézzé bele a szemébe, és lásd a kétségbeesést. Ez valahol kurva nagy probléma. Tehát ez kurva nagy probléma, ez a kettős tudat. És valahol mindenki ezzel a kettős tudattal él. Mert élni, hát az csak kell valamiből. Csak meg kell élni valahogy. És már a Kádár rendszerben is így volt ez. Sőt, a Kádár rendszerben gyökerezik ez. Élni csak kell. ez a Hanvas írta a 56 a helyet, hogy elmentek volna kapálni, mondjuk, azért ezt hozzá tette. Az élni csak kell, az azt jelenti, hogy, hogy áthárítom a felelősséget. Valaki másra. Családom van. Mondjuk a rendszerre. Na, Putyin azunk meg egy kicsit. Az az igazság, hogy, az az igazság, hogy, hogy soha nem kellett volna ezt az alkut megkötni. Soha. Soha. Soha nem is kellett megkötni. De, De ebben az országban az embereknek már elegük volt a mindenféle diktatúrákból, és azt akarták, hogy hagyják őket már békén. Tehát amikor egy, egy ember úgy nő föl, hogy az apja az a világháborúban meg a holokauszban, az nagyapja az az azt megelőző világháborúban, ő meg most a rákosi rendszerben, akkor így azt érzi, hogy bassza meg, az én gyerekemnek se lesz saját élet, az én gyerekemnek se lesz saját sorsa, és akkor egy ilyen, egy ilyen kádári alkuba viszonylag könnyű belerángatni. És ez meg is történt. És most ott tartunk, hogy az ország lakosságának egy jelentős része, és lehetséges, hogy ez a folyamat ez nem áll meg, hogy ez nem platózik, hanem, hanem lehet, hogy, hogy, hogy ennek a folyamatnak, ennek csak a, a töredékénél, mondjuk a felénél tartunk. És lehetséges, hogy tíz év múlva, vagy öt év múlva a komplet magyar társadalom Putyinért fog kiáltani. Azok is, akik most még nem. Mert nincsenek más válaszok. Tehát nincsenek másfajta válaszok. Ez többek között azért is van, mert Magyarországon egyszerűen nincsen baloldal. Történelmileg nincsen baloldal. Talán valamikor volt, nem tudom. Szóval, meg. Valamikor a Háború két világháború, hát. két világháború között valamikor volt, <gül> volt, volt baloldal Magyarországon. A, mi már nem láttunk élő baloldalit. Magyarországon. De, én ki a fasz vagyok, bazd, zombi? Kis érted? Vámfír? Mennyi haza tüköreni, recskázzál, hogy itt egy baloldal. Jaj, te jó, A fejedre az a recskázott, A neked. Szóval, szóval, igazából ebben az országban nincs baloldal. Történelmileg nem alakult ki. Hogyha lenne ebben az országban egy progresszív baloldal, akkor annak az lenne a dolga, hogy olyan alternatívákat kínáljon fel, és dolgozzon ki a magyar társadalom és a magyar állam számára, amelyek igazságosabbak, és, és szolgálják a társadalmat. Ha lenne ebben az országban egy normális jobboldal, mert valamiféle jobboldal van, csak hát... De ha egy normális jobboldal lenne, az pedig a Putyint ugyanúgy utálná, mint ahogy az Európai Uniót, és azt mondaná, hogy nemzeti önrendelkezés. Csak a nemzet. Ugyanazt uh, azt a jobbik kiáltja, miközben miközben egy, uh, elmorson egy, egy imád Putyinér, meg az orosz hadseregért. Hogy vonuljon már be ide. Tényleg, nagy, tényleg, tényleg kétségbejtő, nagyon-nagyon elkeserítő, és az, hogy a Putyin milyen szinten, milyen mértékben uh, vesz részt ezekben. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy az orosz szolgálat az nagyon keményen bevásárolta magát az MSZP-be is, meg nagyon keményen bevásárolta magát a Jobbikba is, és most úgy néz ki, hogy még a Fideszbe is. Hát, hogyha pénzeli baz meg a ezért a löppen pártját Franciaországba, már pedig pénzeli, meg pénzelte a ezért a féle szabadságpártot, akkor nyilván a szomszédba még jobban beruház. Jó, hát tiszta a... vállalkozás, hát persze. A... a... Az, hogy aki éppen hatalmon van, az mennyire jó kapcsolatokra törekszik, és nem csak hogy mennyi, mennyire, mennyire Putin számpontjából, mennyire előnyös együttműködésekre törekszik. Ugye emlékszünk arra, hogy a, hogy a Gyurcsány is, hogy milyen élvezettel dörgölőzött Putinhoz. Aztán abban a pillanatban, hogy az Orbán megkötötte a, a paksi, paksi alkút, rögtön Európai Egyesült Államokért kiáltott és mindeközben pedig nyílt titok, hogy, a, hogy Oroszország folyamatosan pénzeli a jobbikot. Én azt hittem, azt a magyar gazdák adták össze azt a pénzt, amiből a jobbik hiszé. Tehát Ilyen igaz, tiszta lelkű magyar emberek, az öreg nyugdíjas vidéken a kis férhetett pénzecskéjéből, a fiatal lelkes íjász nem vet új íjat magának, hanem odatta a jobbiknak a pénzt. De azt hittem, ez egy ilyen alulról építkező. Pár mit nem mondasz? Szóval az, az a kurva érdekes, hogy, hogy ez a volt KGB-s, Putin, ez mikor lett ennyire barátja a magyar nemzetnek? Vagy mikor, mikor lett ez a, az a rendszer, hogy az az Oroszország ennyire baráti, ennyire, ennyire, ennyire óhajtott? A magyar társadalom számára. Tehát, hogy így, ugye, volt ez a klasszikus antikommunista nézet. Narratíva. Igen. És aztán a, ez a, ebből hogyan jutottunk el oda, hogy putinisták vagyunk, és közben antikommunisták? Egy éven belül. Nem tudom, de, van, de tényleg, várjál, tényleg van, egy a, a, a, van egy klasszikus, Robby. Olvastad George Orwell-nak George Orwell a 1984-et? Ismeritek? Na, abban van egy ilyen, hogy fél óra alatt változik meg, hogy mi mindig is kelet-ázsia őszinte szövetségesei és eurázsia ellenfelei voltunk, és ez fél óra alatt megváltozott úgyhogy mi mindig is Eurázsiának voltunk a szövetségesei és kelet-ázsia. Az, az a durva, hogy két, két esemény váltotta ezt ki a magyar társadalomból. Ez a hatalmas Putyin fétist. Az egyik az a, az a paksi megállapodás. Paks, erről a másik... Mi ez, mi ez atomreaktorról, tehát erről, erről, a, erről a, ez a kiegészítő megállapodás. A másik az pedig az ukrán válság. És, a, és az, hogy a, az, hogy a Putyin bevonult a Krimbe, és így megszállta. És így annektálta a Krimet. Tehát, hogy a, Mert hogyha ezt megcsinálta a Krimmel, akkor megcsinálhatja Magyarországgal is. Ha Putyin kimert harapni egy darabot Ukrajnából, ami az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak a szövetségese. Akkor talán kiharaphat egy darabot az Európai Unióból is. Mondjuk egy Magyarországi darabot. És ez, és ez, és ez csodálattal tölt el minket. És vágyjuk ezt. Visszakapjuk Kárpát vagy, vagy egyszerűen csak. Először egy saját... én is ezem, ezen. Egyszerűen, egy, egyszerűen csak egy saját Putyint akarunk magunknak. És Orbán lenne a mi Putyinunk, aki majd bevonul Erdélybe, és majd, majd Erdély elszakad? Az sem én. Orbán az inkább Kim Jong-ul, tehát nem, nem annyira Putyin. Tehát így néztem a stadion átadós cuccot azért, az nem Putyin. Putyin visszafogott európér, tehát azért ehhez képest, úgyhogy. Na, az az igazság, hogy, hogy a magyar társadalom az a, az, az érzésem, hogy a fürdővízzel együtt kijöntötte a gyereket is, vagy, vagy valami ilyesmi történt. És hogy ezt sose akartuk. Robi. Tehát, hogy ezt soha nem akartuk. De. Tehát soha nem arról volt szó, hogy, hogy, hogy, hogy megtagadjuk az eszméket. Arról volt szó, hogy, hogy, hogy hívek maradunk az eszményekhez, és megtagadjuk a gyakorlatot. És azokat a korrupt disznókat, akik ezt a valaha létezett eszményeket kiüresítették, és divatokká silányították ezeket elzavarjuk a picsába, és megvalósítjuk az eszményeket, úgy, ahogyan azt elképzeltük őket, vagy úgy, ahogyan azok szóltak valaha. És ez képest mi történt? Elvetettük az eszményeket is, meg az eszményeknek a kiüreset, kiüresítőit is, és ebbe a vákumba, ebbe most kurvára szorongunk. És szeretnénk valamit, amit, ami nem tud megdőlni. És ez a valami, ami nem tud megdölni, amit nem lehet kiüresíteni, ez az erőelve. Ez a fasizmus. Ez az igazság. Ez a fasizmus. A fasizmus nem tud a fasizmus nem tud ilyen módon megbukni, hogy így elveszíti az, esz, az eszme, elveszíti a jelentését, hiszen ennek, annak a fasiszta eszmének nincsen jelentése. Az a jelentése, hogy befogod a pofád, vagy szétbaszom a szádat. Ez a jelentése a fasizmusnak. Ez nem tud kiüresedni, Addig, amíg szét tudom baszni a szádat. És té ténylegesen ez történik. Tehát, hogy. E, Robi? Két, az, bár, bár, bár, egyszer, két, két évvel ezelőtt az Orbán mit mondott? Mi, magyarok, egy félázsiai nép vagyunk, népség, ha jól emlékszem, vagyunk, aki csak az erőből ért. Néhány publicista ott finnyogott, azt ennyibe maradtunk. És akkor még nem volt pak se. Megmondta, hát nyíltan megmondta bazd meg, ezt, amit most mondasz, Nem figyeltél oda? Nem hallott, hogy a vezér miket mond? főjelenteleg. Hányszor elhangzott, hányszor elhangzott az elmúlt évtizedek során, hogy Magyarország kompország. Ez megvan? Igen. Kompország. Korábban már Kádár sem. A kelet... És a, között, katonái. és a kelet és a nyugat között mi egy kompország vagyunk, hol ehhez vagyunk közelebb, amikor éppen onnan szállítunk népeket ide, hol ehhez, amikor éppen innen oda, tehát valójában se, sem ide nem tartozunk, sem oda, de ide is tartozunk, meg oda is, és erre mi büszkék is voltunk. És ez, ez, ez, ez ettől, ettől olyan jól éreztük magunkat, hogy mi olyan különleges helyzetben vagyunk, se kelet, se nyugat, de egy kicsit kelet is, meg nyugat is, így Kint is vagyunk, meg bent is vagyunk, de ugyanakkor meg mind a kettőből így van bennünk, és ezt mi integráljuk, meg így átívelünk fölötte, és az ilyen kurva jó érzés volt. De az igazság az, hogy ez egy identitás nélküliség. Nem egy kettős identitás, hanem egy zéró identitás. Ez az igazság. És hogy soha, soha, soha nem szabad megbocsájtani ezt a beteges, faszopó nosztalgiát, vagy romantikát önmagunk iránt, hogy kompország. Nem. Nem. Nem vagyunk kompország. Mi, Magyarország, egy latin rítusú, nyugati állam vagyunk, amit István király alapított, rómának voltunk, baz meg izé, a izé a, a csicskásai, és nem, nem bizáncnak. És kurvára nem kompország vagyunk, hanem egy nyugati ország vagyunk. Európához tartozunk. Nem KOMP vagyunk Európa és Oroszország között, hanem Európához tartozunk. Ezt így kell kibondani. És így kell leszögezni. Minden körülmények között így. Mert ez lett ebből a KOMP Ez. Ez ami most. Egy olyan ország, amelyik tisztában van önmaga válságával, de igazából nem akarja megjavítani önmagát, hanem azt szeretné, hogyha valaki más idejönne és kicserélné. A kompot. Aha, egy jobbra, egy újabbra, egy, egy újabb. Motoros komp. komp. Ja, ja, ja, ja. Egy olyan kompra, ami, ami, ahol, ahol utána majd ő szállít embereket, és ő dönti el, hogy melyik kikötőben marad. Mondjuk Szocsiban. Faszom. Az egy kellemes hely állítólag. Gangstereké most. Te, Robi. Ö, Magyarországon... Így van. Tehát nincs identitás. Nincs nemzeti identitás, tehát ez az egész a vákuumból táplálkozik. Amikor nincs identitás, de valami mégis kell, akkor jön elő az, hogy úgy határozom meg magamat, hogy másokkal szemben. Nem azt mondom, hogy én ez és ez vagyok ilyen-ilyen tradíciókkal, amikor ezeket fölsorolom, akkor is azt úgy csinálom, hogy másokkal szemben. Magyarországon jelen pillanatban ez a legújabb kori magyar nacionalizmus, ez nem igazi nacionalizmus. Ez nem olyan nacionalizmus, mint amilyen a reformkori, reformkori volt, Kossuthé, Petőfi, Nem, ezekkel. Nem ilyen nacionalizmus. Ez nem projektidentitás. Háromféle identitást különböztetnek meg a társadalmak. A legitimáló identitást, a projektidentitást és a rezisztens identitást. Projektidentitás az, amikor... Egy olyan, ident olyan nemzeti, vagy törzsi, vagy vallási, vagy közösségi identitáson van, ami egyúttal egy építő projekt. Ilyen volt mondjuk a zsidóké, ilyen volt a cionizmus, hogy Izrael államot létrehozó Az egy tipikus iskola példája a identitásnak. De ilyen volt egyébként a reformkori magyar identitás is. A legitimáló identitás az, amikor biztonsággal Otthon vagyok a hazámban, és föl sem merül, hogy én milyen magyar vagyok, igazi, nem igazi, híg magyar, mély magyar, kisfaszom milyen, hanem hogy teljesen természetes, hogy magyar vagyok. Ilyen mondjuk egy franciának, vagy egy britnek az identitása, vagy legalábbis a régi szép békeidőkben ilyen volt. Ez a legitimáló identitás. És van a rezisztens identitás. Tehát ami a mások iránti gyűlöletből táplálkozik. Alapvetően gyökértelen. Vákumból keletkezik. Nincs igazi tradíciója. Nincs igazi mondani valója. Nincs igazi projekt sem. Csak én adhok projektek. Az ellen, magyarnak lenni azt jelenti, hogy nem zsidó például. Ha utálom a zsidókat, igaz magyar vagyok. Egyébként még hajnaút is izé éltethetem. Bárkit. Bármit mondhatok. Azt is, hogy a magyarok egy köcsök faszopók. Ha a zsidókat utána akkor is jó magyar vagyok. Na ez tipikus rezisztens identitás. És ez az egész Putyin féle cucc, hogy annyira gyűlölöm a nyugatot, hogy inkább Putyin, ez számomra teljesen analóg azzal, hogy az arabok haverok, mert annyira utálom a zsidókat. Hogy az iszlám is haver az meg, ezért döglött meg annyi végvári vité 150 éven keresztül, hogy izé, hogy utána kimenjen a vona, és azt mondja, hogy hát már pedig az iszlám az a jövő, meg a fasz a izé. Pusztán, pusztán csak azért, mert zsidó az van. A párt, az, a, a, az a párt, amelyiknek a címerében a kettős kereszt van, az a párt kiáll, és azt mondja, hogy az iszlám a jövő. Van ott félhold is, nézd már meg, bazd meg, a jobbiknak a izé. Nemzeti szín félhold van ott, az meg. Szóval, a... Nézd meg a Jobbiknak a logóját. Én azt, nem csak, én azt nem akarom elhinni, hogy az komoly. Hát! Én azt nem akarom elhinni, hogy a szándékosan félhold baszod. Oda raktak egy ilyen, ilyen kört akartak, de egy ilyen ívszerű szerű Jó, akkor fel, az nem? lett. Félhold lett. Most láthatjuk, nem? Jó, szóval, A kettős a... kereszt, meg majd az orosz pravoszláv kereszt, egy az egyik szám, kap egy ilyen kis szárat. Egy ilyen orosz pravoszláv kereszt, és egy ilyen félhold basz meg, és piros fejér faszt. Tricolor se kell, az nyugati szarság, Árpád sávos félhold, az meg, pravoszláv keresztel. Az az igazság, hogy, hogy nem is érthetnék jobban egyet. Tehát, hogy ez tényleg, ez tényleg ilyen, ilyen ellenirányultságból fakad de Magyarországon az az igazság, hogy a 20, 25 év alatt kizárólag rezisztens identitások léteztek, és rezisztens identitások versenyeztek egymással. A Lipsiké is az volt. Mindenki Kurber. az volt. A Lipsiké is az volt a... A úgynevezett balosoké is az volt. Tehát az ország fele az antifasiszta, a másik fele meg antikommunista. Már nem statisztikailag a fele, hanem... Ma már nem, de hogyha, hogyha megbonjuk a 25 év mérlegét, akkor azt mondhatjuk. Apropó, akkor most mondom el, tudod, amit fölhívta a telefonon. Izé, Húsvéd délbe. Nem akartam hallgatni a kosútot. Minden rádió egyik legalább, egy állika. Kapcsolgatok néha, infórádió, anyám is a szeg, ugye nem minden rádió jön be, infórádió, na áttekerek a klubrádióra, dél. Harangszó helyett mi a faszomat hallok? Az meg, ez az izraeli állami himnusz. Onnan tudom, hogy én kurva sok himnuszt ismerek, és akkor egy csávó megkérdezi tőlem a meg mert a Facebookon, fam, hogy ismerted föl ezt így hirtelen, hogy az az izraeli himnusz? Hát az, lebuktam, az meg, lebuktam. Szóval izé. És, és egy híres felvétel, amit a Buchenwaldi foglyok énekelnek, akkor még ugye nem volt Izrael állam, de később ez volt Izrael himnoszám. Buchenwaldi foglyok énekelnek, amikor kiszabadulnak, és utána egy Héber nyelvű köszöntés, iz, izé, én, olyan, mint a sömá izrael csak mit, vala, valamit ott mondanak Héberről. Husvét vasárnap délben a klubrádióban. Érted? Izrael... De azt még megérteném, Lipsi rád, és azt mondja, hogy hát a zsidóknak húsvét az ugye peszak, meg tudom, és akkor megszólal a, hogy hívják azt a sofár és akkor valami régi héber, akármi. De az Izrael állam himnusza, és valdi fogja, érted? Tehát ez én, tehát ebben az egész magyarban liberális oldali, így benne van. És, és, és senki is szerintem veszi bazd meg. Ez a természetesen az a burva, meg, ez a, tudom. Az teljesen nem. teljesen nyílt provokáció. Teljesen nyílt és teljesen nyilvánvaló provokáció. Tehát ez az egész, ez az egész arról szól, ugye mindkét oldal ö, maximálisan érdekelt abban, hogy az ellenoldal híveit ö, mozgósítsa. Pro módon senki sem tud mozgósítani ebben az országban, mert kurva nehéz, mert az emberek elfordultak a politikától. De kontra módon még mindig lehet, még ma is lehet, és még attól tartok, hogy még éveken keresztül lehet. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan jobbosok, akiket már a jobbik nem tud megszólítani, de a klubrádio egy jó kis izé, héber, héber vagy mi az izraeli jinuszszal, húsvét vasárnap délben déli harangszuk helyett még meg tud szólítani. Ja, meg a, me a menet ott a, izé tudod, hogy hívják? Élők menete, vagy életmenete? Élők menete. Életmenete. Életmenete. Életmenete. És akkor az meg izraeli állami zászló, érted? Na most az, az a poén, és a hídgyülekezete, érted? Ez, ez az egész izé. Illetve? Na most, oké, okay, a, neokon, a neokonok Amerikába is nagyon erősen filoszemiták, meg sok köztük a zsidó származású is. És az amerikai neoprotestantizmus az, az bibliai okok miatt a zsidóságot természetesen kiválasztott népnek tekint, stb. Ezért nagyon erős a, a filoszemitizmus. Nézze meg valaki az ATV-n a Petroberzon műsorát, a 777-es, 666-os klubszal, mindegy. És, izé, és ott, ott, ott hallja ezeket a dumákat. De kurva érdekes, hogy még ezek a legelvetemültebb ilyen szélső protestáns, nagyon izraelpárti csávok is, ezt összekötik egy nagyon erős amerikai lokálpatriotizmussal. Tehát ők ugyanakkor amerikai keresztény nacionalisták. Nálunk Eleve a bal, úgynevezett balliberális oldal nyomatja azt, amit Amerikában a szélső jobb. Na, ez is kurva érdekes. Nem az izraeli baloldal véleményét olvassuk a népszabában. Az ha, hanem, bocs, hanem az izraeli nacionalisták véleményét. Mert izraelben van baloldal is. Azokat senki nem szereti, ugye? Mert hát ez meg. Izraeli nacionalizmussal azonosul a balliberális oldal, tehát egy jobb oldali dologgal. És nem köti össze magyar lokálpatriotizmussal. Nem köti össze, mit tudom én, ötvös Józseffel, meg kosúttal, meg mit, néha Adit megemlítik. Jó, ennyi. Tehát nem kötik össze. Tehát magyar, magyarán teljesen eleget tesznek a jobbik követeléseinek. Igen, mi nem magyarok vagyunk, hanem zsidók, bazd meg. Akkor is, egy egy zsidó vér nincs bennem. Ez őrület. Ez ő. Tehát ilyen a világon nincs. Tehát a magyarországi balliberális filoszemitizmus ugyanolyan abszurd hungarikum, bazd meg, mint a jobbiknak, az európai szélsőjobbéval ellentétes, ilyen iszlámbarát, oroszbarát, akármilyen. Tehát abszurd, ez egy skanzen. ez az lehet, hogy ez kísérleti terep. Igaza van, bazd, meg a volt főnöködnek, a Széles Gábornak, hogy az Ufók irányítanak mindent. Tehát én már, már csak ebbe tudok gondolkodni. É, jó, az, az az érdekes, hogy a... Én értem, hogy antiszemiták. De ez a világot, az egész világot nem függönyözheti el előlük a picsába már. Tehát, hogy, hogy mondjam, csak veljük, statisztikailag nézzük meg. Csak a számok nyelvére lefordítva. A világon él jelenleg mennyi... 6,5 milliárd ember? 7. Már 7 hetet betöltöttük tavaly előtt. Betöltöttük a hetet? Ebbe. Jó, akkor most 7,5 milliárd ember. Azért még nem. Mi maradjunk a 7 milliárdnál. 7 milliárd. Másfél éve volt 7,5 milliárd. és fél. 7 milliárd ember él a bolygón. Ebből másfél milliárd muzulmán. Vagy kettő? Sok. Hány, Hány, zsidó? Sok. Hány zsidó? Hány zsidó? Hát, hogy 15 millió kb. 15 millió zsidó. De egy Biztosan is gyó... mekkora hatalommal bír. És itt 15 bírva az meg olyan hatalommal. Egy keresztre feszített zsidó mennyi mekkorát változtatott a világon. Most képzeljük el. 15, 15, 15 millió keresztre feszített zsidó mennyit változtatnak. Szóval, hogy... Na ez az igazi apu szó, azért készült. Azért... Hangulatban jöttünk. Szóval... Eh, szóval van, eh, van másfél milliárd muzulmán. Szembe vele áll másfél milliárd keresztény. Két milliárd... Több, több a keresztény? Több a keresztény. De a keresztények jó. több a hívő, Két milliárd keresztény... De most hagyjuk a jó, hívőket. Jó, két milliárd nyugati keresztény, aki a kereszténységnek az a definíciója itt, hogy vagy ateista, vagy Keresztény. Hát ilyen nyugati, ilyen nyugati, vagy pornót fogyaszt, vagy bibliát. Na. Vagy mind a kettő. Vagy, vagy felváltva. E, és két és, és, e, milliárd úgynevezett, hívjuk ki, ezután így, hogy keresztény legyen az a gyűjtőnév, e, és vele szemben áll 15, másfél milliárd muzulmán. És 15 millió zsidó. Hát jól méri fel az a jobbik, vagy az a szél, szélső jobbos, aki nagyon utálja azt a 15 milliós zsidót, én értem. Utálja, teljes erőből nekifutásból utálja. De jól méri fel a világpolitikát, meg, a, meg úgy egyáltalán a, a, a bolygó realitását az, aki annyira utálja azt a 15 milliót, hogy összehaverkodik azzal a másfél milliárdal. Azzal a másfél milliárd muzulmánnal összehaverkodik, és elárulja ezt a két milliárd keresztényt. Mert a XXI. századnak a törésvonala az ugyanott lesz, ahol a XIX. századi, meg a 17. századé. Nyilvánvaló, hogy amint val valamilyen mértékben összetudja szedni magát a az iszlám, abban a pillanatban újra meg újra megkísérdi a világkalifátusnak a létrehozatalát. Ez megtörtént a 8. Században. 8. században, és megtörtént a 16. században is. És újra meg fog történni, ez teljesen nyilvánvaló. Na most... Hogyan látják ők a történelmet? Izrael meg mióta yup létezik, az meg 60 éve? Na, több ezer éves állam. Joder, ami Mózes. Mózes megnyitott a szobát. Azért volt ott. Júde királyság. király. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Kb. egy fél Dunán volt egyébként, akkor a kurva a ja, ja, ja, ja, ja, ja És amit Salamon király csinált, azért Károly Róbert nagyon megharagudott. És azóta tart a harag. Nincs be a szom. Szóval, szóval ez egy. Ez egy ez egy rohadt nagy félreértése a világpolitikának. Hogyha annyira, utál, hogyha annyira utálom a szomszédomat, és a szomszédom szemüveges, hogy azután mindenkinek kitolom a szemét, akin szemüveg van, akkor valahogy ro, valamit rosszul mértem föl. Bár nagyon-nagyon, nem tudom én, tehát így, így nincs identitásom. És annyira utálom a szomszédot, hogy az, adja meg az, hogy az határozza meg az identitásomat onnantól kezdve. De a De ne, tévedjünk, a... Hogy a... ne tévedjünk, hogy Nyugat-Európában már most pattanásig feszült a helyzet a muzulmán lakosság, meg a keresztények között. Az, hogy Nyugat-Európában, mondjuk Franciaországban megtiltották az iskolákban a fejkö... fejfedő... fejkötőnek használatát. Hogy hívják ezt? Csador. Nem a csadorra gondolok, hanem csak ja, arra. Nem tudom arra akármire. Arra a pártára, vagy mire. Kendő. Nevezünk, na, na, na, ezt a muzulmán keddőnek a használatát, ezt betiltották Franciaországban. Svájcban nem lehet minare, minaretet építeni, mert betiltotta a svájci állam. Vajon miért? Tán csak nem azért, mert az iszlám az kibaszott agresszívan terjeszkedik Nyugat-Európában, és megduplázza, meg megháromszorozza magát tíz évenként. A keresztények azok meg folyamatosan fogynak. És hogy ez a konfliktus, ez háború, háborúba fog torkolni, és lehetséges, hogy miután már számos nyugat-európai nagyváros elesett, ami azt jelenti, hogy muzulmán önkormányzata van, tehát a polgármester muszlim, Stockholm. Egy város, amely elesett. Ez a svédek köcsögök. A lényeg, hogy a, lényeg, a, lényeg, a mi életünkben ez a háború ezt ki fog robbanni. Hogy milyen háború lesz ez? Hogy milyen természetű háború lesz ez? Hogy Európa határain belül, vagy Európa és az Iszlám határain fölött átívelően fog majd zajlani ez a háború. Milyen eszközökkel, azt még nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy jók az esélyeink addig, amíg nekik nincsen atomfegyverük. Ezt az egyet tudjuk. Pakisztánnak van. Jó, igen, de Pakisztán, a Pakisztánban nincsen nincsen a kurverős fundamentalista, fundamentalista vannak hát csoportok vannak és van onnan mennek hát Afganisztánban. Jó, a, hát ha, hatalomra, a ha majd haszágon. hatalomra kerülnek azok a fundamentalista csoportok, akkor majd leszhatom fegyverük. Most nincs. Az egy veszélyes ország. Hát a, a helyzet az az, hogy, hogy ez a front húzódik, és ez fogja a következő évszázadnak a történelmét meghatározni. A nyugat és az iszlám között. És mit csinál a jobbik? Annyira utálja a zsidókat, hogy dezertál. És átáll az iszlámhoz. Az én számomra ez megbocsájthatatlan. Hoppá! Nem van egy ellentmondás. Hát a ruszkik is az iszlám ellen fognak küzdeni. Na most akkor kit választanak? A ruszkikot, vagy az arabokat? érted? Mindenki, a... mindenki az iszlám ellen fog küzdeni. A következő évszázadnak ez a története. A nyugat, Kína, Kína is. Kína, a... Kína ugyanúgy, hát figyelj, az Ujjur, az új háború az gyakorlatilag a Kínában élő muzulmán kisebbség ellen zajlik. Ugye, ahol muzulmán kisebbség van, ott kurva agresszívak. És mindenhol baj van velük, és mindenhol háború zajlik ellenük. Ez nem véletlen. Ez kurvára nem véletlen. Én, nem, én, csak, én csak azt nem értem, hogy a, valakinek a szenvedélyei, azok hogyan, hogyan függönyözhetik el így a valóságot. Én értem, hogy ő élhal a zsidók, zsidókat azért, hogy utálhassa. Meg hogy had utálhassa. Én értem is ezt. De azért ennél tovább terjed a világ. Hát valaki nem lát ki abból a kibazott panelházból, ahol él, az meg, az, az, az vigye le a szemetet, meg pucolja az ablakot, bazd meg, de ne foglalkozzon annál nagyobb dolgokkal, mert nem lát rá, bazd meg! Lehet, hogy teljesen lát átgondolja ezt. És úgy gondolja, ez Nyugat-Európa problémája, Magyarországon kicsi az iszlám migráció, egyébként tényleg Európához képest itt lófaszit nincsenek hát a, a mi múzulmányaink Ezért... a cigányok, világos. De azok nem Szerencsék is van velük, én állítom, én állítom, hogy évvel ezelőtt, és kanalas Ali meg meg ilyen nevek voltak. Tehát, mi lesz, ha jönnek ide az ügynökök, meg, és fél Borsod megyébe, ott már izé. Kajáért a épülnek. Ez Én, hogy mondjam, én állítom, hogy szerencsék van a cigányokkal. Mert ők legalább keresztények. Most hagyjuk azt, hogy mit jelent ez a szó, hogy keresztény. Maradjunk annyiban, hogy nem, muzulván... nem muzulvánok. Nem muzulvánok. Az ő esetükben ez, hogy keresztények, ez is ilyen... Mert hogy így a keresztény, ebben a szóhasználatban, ahogy mi használjuk, nem vallási értelemben. Ez azt jelenti, hogy ilyen Kulturális nyugati, nyugati, nyugati letelepedés. kultúrális hogy... hovatartozás. Igen, ezt de legyen. mivel hogy a cigányok félig még nomádok, ezért nehéz velük kapcsolatban azt mondani, hogy mondjuk így nyugatiak lennének. Már nomádok, Tehát azt nem se lehet vádoranak. mondani rá, róluk semmiféleképpen, hogy muzulmánok lennének, ugye? Hát déliek, mondjuk szicíliaiak. Hát félig nomádok, most úgy értem, na. Ja. Hát nincsenek teljesen letelepedve, na. Nem osztom a rasszista nézeteidet. Kirekesztő vagy... rasszista. Jaj, ja, ja, persze, persze. A, a, a jó, hogyha, hogyha... Jó, jó, hát Ez a rasszistázás, az arról van szó, hogy igenis... Jó, van a putrihoz! Abban a putriban ő le van telepedbe! Jónek jót! Megvan oldva a probléma! Rasszista, geci! Persze. Ez a... De nem nem ez ment, ide, a ez életben, ez ment a 90-es a ez persze. vezetett ide. Ez vezetett ide. Hogy ne lehessen megnevezni a problémát, mert akkor lerasszistáznak. Jobb, akkor hagyjuk a faszba. Hagyjuk a faszba. Ugyanígy, ugyanígy áll hozzá a jobbik is. Itt Magyarországon nincsenek muzulmánok, kurvára sajnáljuk. Mi itt akarunk választást nyerni, nem az Európai Unióba basszátok meg. Itt meg nincsenek muzulmánok, úgyhogy hajrá izé, hajrá faszom Ali. Ali baba. Kanalas Ali. Szóval, izé, szóval Ali baba és a 40 rabló. Olvasta senki az egy éjszaka legszebb meséit? Te figyelj, hogy hívták a fiómes csávót? Angelus szívám. Puzsér egy pár évvel ezelőtt így mondta, hogy hát ő ingyen is csinálna a rádióműsorat, tehát ugye a Puzsér mikrofon függő meg minden, és akkor elvonási tünetei voltak, és akkor mondja az Angelus, hogy te én szereznék neked így, hogy nem fizetnek, de csinálnak. de azt mondták nekem rólad, hogy ilyen hankordozás volt, te náci vagy. <gül> Csak a puzér kijött ott, rosszul volt az meg a izébe, náci, lenáciztak. És akkor még nem is volt paraková de nem ezt, hogy náci vagy. Tehát rögtön náci. Azt mondták nekem, hogy te Azt mondták nekem, hogy te fasisztoid vagy. Vagy néha olyan, mintha fasiszta lenne, Rögtön náci. Így rögtön náci. Tehát így bele a közepébe. Baszta. Na jó. Azt mondták nekem, értek? hogy te náci vagy. Várja, náci. Lehet, hogy ez egy zsidózás volt. Tudod, az Ignác szónak volt régen a náci ah, a beceneve. Nem, nem az. A, a, zsidó... a falusi széli cigány hogy náci bácsi. Nem, ez ugyanaz ez 30 a. 30-as években boltos, izé, a szatócs, náci bácsi. Volt az Adolf bácsi, mert akkoriban volt a zsidók között ez a név, a Herman bácsi, meg a náci bácsi. Lehet, hogy így értették. Az az igazság, hogy, hogy a zsidók azok így zsidóznak? A zsidó az úgy zsidózik, hogy te náci. A zsidónak is kijár a zsidózás. Ki akar kinek lenne pofája megfosztani a zsidót attól a jogától, hogy zsidózhasson. Hát ő így zsidózik. büdös náci. Aki nem tetszik a zsidónak, az náci. Aki nem tetszik a fehérnek, az zsidó. A magyarnak. Bocs. A fehérnek nigger. Azért, azért legyünk már szakszerűek már tartottunk. Szól az én számomra, az én számomra a jobbik, az én számomra Islam, Islam de nem pusztán hazáruló, nem, nem a hazájukat árulják el az egész civilizációt. A nyugati civilizációt. De az az ellenség, a kultúrát, a Az civilizá... a zsidók. Foszomat a zsidók! De. Azokat a zsidók, azok Bocs. mi is vagyunk, bazd meg! A Be. kicsába! Történetesen a zsidók is! És annyira utálják a zsidókat, hogy nem hajlandóak velük, bazd meg, egy világrendhez tartozni, és átkéreckednek az iszlámhoz, bazd meg! De a jobbik ideológiája, neki zsidó. Tehát Soprónton nyugatra zsidó föld van. De tényleg egyébként, bazd meg! De tényleg! De tényleg Tehát, hogy ez, e, és ez... És ez így kezdik teljesen elszabadulni, ez az eszme? Vagy mi ez? Őrület. Péboly, bazd meg! Tényleg. Egyébként nem vetted észre, hogy mennyi pszichopata kezd mostanában uragni? Tehát mindig voltak, és röhögtünk azon, hogy mit tudom, Szíriuszról jöttek a magyarok, meg mit tudom, a zsidók ellopták a bibliát a magyaroktól, és átírták zsidó bibliára. Mit tudom, én sok mindent hallottam, olvastam életem során, de... De tudod, az, amikor a Széles Gábor beszél az UFOkról, amikor a, a izés nyomatja az meg a ufó hatalmat és a forradalmak a démonikus természetét, a pataki Attila, meg amikor, érted, szóval, ez a, itt a, a bogár László professzor, aki jó MSMP, KB, akármi volt, meg hülye volt, meg minden, de mégis egy értelmes ember valamennyire jobb oldali rendszerkritikus, de, de nagyjából, mit tudom, egy művelt ember, és akkor ír egy olyan cikket, hogy a háttérhatalom, háttérhatalmának a háttérhatalma is megháttérhatalmazta az meg a háttérhatalmat, választásokon, hogy miért nyer a Fidesz, mikor a háttérhatalom intéz mindent Magyarországon, ezt akarta valahogy összeegyeztetni a szűk, kis sötét koponyák belsejébe, és akkor, és akkor ez a háttérhatalom megengedi azért, hogy a háttérhatalom ellenes uralkodjon. De van egy kurva bonyolult paranoid okfejtést, tudjátok, ez az önmagát magyarázó rendszer, csak hogy ilyeneket olvas az ember, olyanoktól basszátok meg, akik most már nem a vannak, a dühöngőbe, a sárga házba, lehet, hogy a rohadék izé, gyurcsány azért záradta be a lipótmezőt, azt hittem azért, mert bordéháznak el akarja adni, aztán csalódtam benne, nem. Ennél sokkal rosszabb, mert azok most kijöttek és politizálnak mind. Ott vannak az izén. Parlamentbe, sajtóba, vezércikkeket írnak, és ez Magyarország. Jaj, de szörnyű. Találtál valamit az internet tón? És közben... Közben meg... Már tortül minden felett ez a, ez a számító pártosság. Tehát, hogy száz véleményformálóból 96 legalább az, akinek ismered a véleményét, mielőtt a cikkének a címét elolvasnád. Pontosan tudod, hogy mit gondol, és pontosan tudod, hogy mi lesz oda leírva, szóról szóra. Legyen szó Fritz Tamásról, Tóta vagy Tóta V. Árpádról, vagy Bajer Zsoltról, Lászlóról. András Evivánról, vagy bármelyikről. És mindegyik büszke arra, hogy őt ez az oldal tartja, ez az oldal fizeti, és ehhez a kurzushoz tartozik, és ennek megfelelő véleményt mond a világban mindenről. Véleménygyárak, identitásképző üzemek, üzemelnek Magyarországon, amelyeknek az a feladatuk, az a funkciójuk, hogy legyártsanak neked identitásokat, hogy neked ne kelljen gondolkodnod, hogy neked ne kelljen a világot magad számára átgondolnod, elég legyen minden nap megvenned a kibaszott népszabadságot, vagy magyar nemzetet, és abban elolvashatod azt, hogy te mit gondolsz ma. És az a durva, hogy az internetes nyilvánosság is ez lett. Az internet ezt a helyzetet nem váltotta meg, nem oldotta meg. Pici, hanem... Picit lazított rajta, na, ne legyünk igazság. Nem vagyok, Blogolhatsz meg, kommentelhetsz, és akkor ott van az... Sz... Jó, de menjél fel a -re, ahol re ami az internetes sajtóból ö, válogat mindig. Ott hány független, független értelmiségének látod az írásait megjelenni? Hát a magamé például, most három is megjelent. Jó, én is jelentem, én is jelentem már meg, ott csak nézed az arányokat, bazd meg. Én, én, én másoképp nem olvasom mert A tiedét azért nem itt hallgatlak, a többieké meg nem érdekel. Nem, egyébként ebben tényleg igaza van. Ugyanakkor kurva érdekes ez a helyzet is, tehát, hogy identitást gyártanak az identitás gyárba, érted, futószallagon, de ráadásul rossz kínai minőségű, tehát olyan, mint a tornacipő, és az egész meg egy ilyen kurva nagy rezisztenciából táplálkozik. Tehát érted? Tehát úgy adnak el, állítom, és ért, röpügg, Passzátok meg, tényleg? Azt hittem a Puzsér hülyéskedék. Tényleg van röpülpáva. Felszállott a páva. De régen röp... a gyerekkoromban az a a... Hát volt. Hát Vassz meg és megint van. Hát kádárkózzak, címe... kurva jó. A... nostalgia, Az a címe a műsornak, hogy fölszállott a páva. Csak hogy a páva az egy népdal, bol -bol vett szöveg. Vár házára, Igen. A, a, a fölszállott a páva az meg egy adivers. Az egy adivers. Tehát, meg ez meg egy ilyen olyan csatorna, vagy egy olyan tehetségkutató, ahol népdalok, meg néptánc, és bazd meg az adiverset, tehát az adiverset adták címnek, tehát már itt is kilógaló láb. Azért nem akarták az eredetit, nehogy azt mondják, hogy na, ez a kádár korszak, érted? Erre egy érted? De a páva, nem, az páva az kellett, de a páva, páva az kellett. Páva kellett, kellett a te az te kellett, szem. tehát azért a jó-jó-jó-jó kis aszociációval azzal dolgozunk. Az a, ja, ja, ja. a, a nosztalgia beinduljon. Szóval, a a, engem az ijeszt meg, hogy ezek az identitásgyárosok, ezek a Bajer Zsoltok, meg András Evivánok, meg Seres Lászlók, meg Fritz Tamások, ezek milyen kibaszott büszkén nyomatják ezt. Tehát, hogy ő, ő kurva büszke fideses, meg kurva büszke, nem tudom én, eveszpés, meg és természetesen ezt is mind a saját ilyen, torzult lelkű, ilyen gyűlöletből fakadó korcs identitására alapozza. Tehát, hogy ő mindig is utálta a kommereket. Mert ő neki a nagyapját annak idején elvitték, nem tudom én, Málenki robotra. Vagy elvitték, vagy kitelepítették kis tarcsára, vagy mit tudom én. És ugyanez. És viszont. Mert ő nekik meggyilkolták, lemészárolták, Dunába lőtték, Auschwitzban elgázosították a nagyapját. Ezért ő gyűlöli a fasiztákat. Tehát ő a ír, és akkor ez a véleménye most erről a kibaszott paksról. Hogy a faszba jön most ide ehhez a kibaszott pakshoz az, hogy a nagyapádat hogy ölték meg? Faszomba. És kurva büszkék, tehát a... És nem érzik, baz meg, hogy ebbe bármi ciki lenne, és így is fognak meghalni. Így is fognak meghalni. Hogy nem lesz egy olyan pillanatuk, vagy lesz a haláluk előtt egy másodperccel, hogy kinyílik ott nekik valami horizont a szemgolyójuk mögött, és rálátnak egy sötét pillanatra, hogy bazd meg, mit követtek el, és kik ők. Hogy nincs identitásuk? Hogy nullák? Hogy az, hogy az, hogy a, az emberi értelemnek a, a, az utolsó szarba nap napszámosai? Szarok senkik? Volt, akinek sikerült. Kertész Imre hogy egy volt. Na jó, de én a kertész Imrét én is egyébként. Én a kertész Imrét én is. Azután, hogy a Kertészímre kiállt, és elmondta, hogy holokauszt voltam, és hogy erre is erre használtak engem. Hát vegyük például ezt a kertészimrét Ki volt ez a Kertészimre, mielőtt Nobel díjat kapott. Ismertem Magyarországon valaki kertészimre nevét azelőtt, hogy a Kertészímre Nobel díjat kapott. Emelje fel itt a kezét, aki a Nobel-díj előtt ismerte a Kertészimrét. A kertészimrét is, ugyanúgy, ahogy mindenkit ebben az országban, aki nem sorol be, vagy nem tartozik az egyik vagy a másik kurzusnak, a kegyeltei közé, a kegyencei közé, a Kertész Imrét is elhallgattatták, lesöpörték, a sarokba rugdosták, és torkon szarták. Nagy hívben. A Kertész Imrét is. A Kertész Imrének ki kellett menni a Németországban, Németországban élt, Németországban publikált, mert Magyarországon szartak a fejére. Nem jelentették meg az írásait, szartak bele, nem vették be őt abba a brancsba, amiben tartozott a Nádas, meg az Eszterházi, meg a, meg a a Spiró, meg a társaik. És aztán, és aztán amikor Kertész Nobel-díjat kapott, abban a pillanatban, abban a pillanatban kurva nagyíró lett. Nem kurva érdekes, hogy előtte senki volt? És abban a pillanatban a pajzsukra emelték, és körbehordozták Kertész Imrét. Mert itt, itt volt még egy jól felhasználható holokauszsérelmi ügy. Itt van ez a srác, akinek megölték a családját, is és... és Nobel-díjas magyar drámaíró lett belőle. És, és az egész mire volt jó nekik, hogy legitimálják a saját sérültségüket és a saját gyűlöletüket, amit képeztek ebből a konzervatív vagy a nemzeti oldallal szemben, Vagy hívjad azt a kurzust akárhogy. Erre volt jó. Erre volt jó kertészimre és Kertész Imrének is beletellett egy tíz év, amíg erre rájött. És aztán kiállt, és ezt elmondta. És én kurvára becsülöm a csávót ezek után. Holokauszt bohóc voltam. Erős szavak ezek. Egy holokausz túlélőtől, aki aztán Nobel-díjat kap a, a regényére, és, és akit aztán megünnepel, meg leköptös a magyar közélet, irányultságtól függően. És aki, és aki pedig semmit nem csinált, csak már a 70-es években írt egy Nobel-díjas könyvet, faszom ami 30 évig nem érdekelt ebben az országban senkit. De abban a pillanatban, hogy megkaptuk a, a Nobel Bizottságtól, vagy honnan a faszomból, a felhatalmazást, hogy mi, mi, mi, hogy mi a saját írónká avassuk Kertész Imrét, abban a pillanatban, basz meg, ő volt a legnagyobb magyar író. Milyen ez már? Micsoda egy szennyes, rohasztott, mocsadékhalom, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy trágyadombe ez az ország, basz meg! Holokausz bohóc az volt, mert azt csináltak belőle. Mert aki ebben az országban hagyja, abból holokauszt-bohócot vagy trianombohócot csinálnak. Ha élne, Vasalbert könnyen lehet, hogy kiállna, vagy adna egy interjút a magyar darancsnak, és azt mondaná, hogy trianombohóc lettem. Simán benne van. Nem volt az ilyen humoros. De, csapó. De, ez, de ez, hogy mondjam, ez nem humor, ez egy keserű reflexió arra, ami hogy mondjam, én azt gondolom, hogy egy öreg ember, egy olyan ember, aki, aki valamennyire értelmiségi, valamennyi igénye van önmaga iránt, és a haláltól évek választják el, az szembenéz azzal, aki ő. És a Kertész az megtette ezt, és semmi okunk nincs arra, hogy azt gondoljuk, hogy a Vasalbert sose tenné meg. De most mindegy, mindegy, mert nem a Vasalbert a lényeg. Ahogyan a... Ahogyan a a kertész szímre holokauszbóhot, úgy, a, úgy lett a vasarbárből pianombogót. Ez az igazság. Ez nincs mit hozzátenni. Mikor diszidálunk? Csak legalább ne lennének a Bayer Zsoltok, meg az Andrasevivánok olyan kurva büszkék. Csak legalább ne lennének olyan kurva büszkék magukra, amikor olvasom a cikkeiket, hogy ne südne belőlük a, az a. Tehát, hogy az a, az a végtelen és hallatlan elégedettség önmagukkal. Csak ezt ne látnám. Hogy mindig nekünk kell bizonytalanoknak lennünk abban, amit gondolunk és mondunk, és ők soha. Ők soha. És mikor fog ez a szar visszapullani rájuk? Vagy, be, vagy visszacsapódni az arcukba? Mikor? De majd akkor figyelmeztessetek, ha én annyira utálom őket, hogy az ő ellenségeikkel összefogok csak azért. Csak azért, hogy ők veszzenek. Majd akkor emlékeztesetek, hogy miről is volt itt szó ma este. Hogy meddig lehet elmenni, és meddig nem szabad elmenni. Soha. Semmilyen körülmények között. Hogy az ember az identitását nem, nem áldozhatja fel a gyűlöletének az oltárán. Na de ha nincs identitása, bazd meg, akkor. Érted? Hát akkor egész szó, hogy... jó üzlet. Akkor, egész hát persze, jó üzlet. Nincs akkor csak nyerhetsz. A nincs identitása. Na de erről van szó, bazd meg, hogy ezek, ezek akik a jobbikban most iszlámbarátok lettek, meg putinisták lettek, voltak ezek magyarok valaha, voltak ezek keresztények valaha, tudnak ezek Jézusról. Tudnak ezek a keresztény árkölcsről? Hogy azt össze tudják mérni Mohameddel? Most soha nem voltak, bazd meg! Mindig is csak küldtelki panel, panelban lakó prolikőjkök voltak, akik utálták a cigányokat, most meg már a zsidókat is utálják, mert a... A, a, a, a kikupálódott, kikupálódott magyar cigánya a zsidó. Az én cigányom már nem a cigány, én már kivakaróztam a panelből. Én már a zsidókat utálom. Polgárosodott, végül is. De nem így van. Abszolút, ez most ilyen reveláció volt számomra. De azért, de még a cigányokkal foglalkozom. Okay, ez az. <gül> Gyere főiskolára, faszom. Ne, ne, nem menő. Gyere az Attila nép főiskolára, Mi már ott a zsidókat szígyuk, bazd meg. Nem cigányozunk. Jó, cigányozhass, cigányozhassá te is, tehát hogy szükség van a izi a talpasokra is, lent a, lent a, lent a, a panelházak tövében, meg kell vívni a, a csatákat az utcákon is, az egyszeri cigányjal, de... Várjál, volt az szám meg az Eszesz közti különbség. Az Eszá volt a proli csapat, aki komolyan vett ezt a szociális izet, meg a utcai arcok, meg szétbasszák a izzét, az utcát, meg beverik a boltokat, meg a nem tudom, és az Esz volt, tudod, az arisztokrácia, a műveltek, akik már az vér mítoszban gondolkodtak. Hát azért ez szélső jobbnál mindig megvolt. Aztán kettőség. őket is küldték megdögleni, aztán nem volt válogatás egy idő után. Hát azért, ők még túlélték. Jó, amikor a, a vermak elokadt, akkor küldték őket is harcolni egy idő után. De akkor már fölvettek oda boldog-boldog talant, meg Bosnyákoktól észtekig mindenkit az SS-be. Fölhigult. Fölhigult az SS, bazmeg. Hát ez megáll az eszem. Nálunk laktak. Valahogy és... elképzelhetetlen lett volna, hogy mindenféle söpredék-bosnyákokat fölvegyerek az SS-be. Magyarok is voltak, hunyadi páncélosok. Ők laktak a nagyapám házában. miért hívták őket páncélosoknak, mikor egyetlen egy kaptak? De a hunyadi páncélosoknak volt, páncélozott harcjárművük. Tankjaik voltak? talpas persze. Botont tankok, meg volt magyar gyártás után is. Az milyen jó lehetett, szerintem egy izével föl lehetett hasítani egy bajonettel az oldalát. De kurva. Nem, nem volt rossz a magyar mérnöki társaság másik világháborúban. Né, mégsem a botont tank volt az, amitől úgy rettettem. Jól, jól, jól, jól, jól emlékszem tanulmányaimra. Ezt a botont tankról nem sokat hallottunk. De, igazából, igazából a nosztalgia az ma már nem a botont iránt van, amelyikkel elindultunk keletre a, mondjuk a Sztálin, Sztálingrád alá, ahova soha nem jutottunk el, mert a Donkanyarban ott vége lett, hanem a, magyar, hanem a kalandozó magyarok iránt, akik nyugatra kalandoztak, és Svájcban, meg, meg, meg, Franciaországban. meg Franciaországban fosztogattak. És akkor a, ott sírtak az apácák, és ezt mi imádjuk felemlegetni, hogy az apácák sírtak, hogy a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. És erre mi, büszké, erre mi büszkének kéne, hogy legyünk hogy egy, egy nomád, ilyen söpredék, hadd így végig söpör, tehát, hogy mi, mi lettünk a következő, a következő hulláma a, a hunoknak és az előző atatároknak? Várjál. Biztos, hogy erre kéne nekünk büszkének lennünk? Biztos, hogy ebből kéne merítenünk az identitásunkat? Mert engem kérdeznek, akkor inkább kosztolányi. Nem tudom. Figyelj, vannak szép felemelő dolgok ebben. Például a Szabó Magda drámájában az a szép fényes napban, az öreg Géza így mesél a kalandozásokra, azt mondja, hogy és amikor elérkeztünk, a, azt mondom itt a Reims vagy hova, a püspök síró csecsemőkkel körülrakta az voltárt. Azt mondja, hogy olyan sírás, rívás csecsemőszak volt, be se mentünk, rájuk gyújtottuk az egészet. Engem például, nekem ezt például felemelő értett. Szerintem kurva nyomasztó. Szerintem ebből, a, szerintem ebből az identitásból fakad, a, fakad ez, az egész, ez az egész ilyen, hogy mondjam, mert ez nem egy valódi identitás. Ezzel, ezzel komolyan nem tud azonosulni senki. Hát ez... Ez az a hozzála ez megint egy ilyen faszizmus iránti Sőt, ráadásul egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen sosem volt faszizmus iránti mert mi sosem voltunk Európa, Tehát, hogy ez a magyarok nyilaitól mencs meg, uram, minket, ez lehetett egy ilyen 30 éves időszak. Tehát így körülbelül tudjuk, hogy De hogy volt több, az meg, a... Maga, maga, maga, maga a... A, ö, 900... honfoglalás, a honfoglalás, meg az államalapítás között sem telt el száz évnél több. Ténylágos, 907-ben volt az első hadjárat, és az -e, a, a 956-ban volt, ha jól lehet, vagy 55-ben, 56-ban. 55, bocsánat, és ízé, tehát ott, ott párholtak el minket rendesen, tehát egy, egy 50, majdnem 50 éves cucc volt. E. És erre vagyunk büszke, erre lehetünk büszkék. Hát 50 évig fosztogattunk, Bazmeg, kurva jó. Tudod milyen jók, figye, például beúztak bazd meg az, az, a a szigeten álló, tömlővel, lovakkal, érted? és úgy gyújtották föl a szigeten álló olaszvárost, és fosztották ki, hogy lovakkal úsztak be tömlőre. Én például erre büszke vagyok, Bazmeg, ez egy haditer, nehélyes egy. A Hannibal egy egyszer sikerült a kurva elefántjaival mert a kibaszott alpokon a magyarokba, az meg megtették évente kétszer. Érted? de tényleg? De tényleg, már. Tényleg, tényleg, tényleg, két, tényleg két Magyarország van. Van az egyik Magyarország, ahol tényleg ez a, ez, a, ez a. Bármire is büszkék vagyunk, de legyen akár Kertészimre, vagy Vasalbert, vagy hívjan, ahogy akarod. Tehát, hogy így legalább vagy Kostolányi, vagy Adi, vagy mit? Zi... Ambas Béla, vagy vörösen mondják hogy ahogy akarod. Egyáltalán, hogy leírta, ahelyett, hogy megölt volna két csecsemőt az alatt az idő alatt, amíg leírta. Várjál! És van a másik, van a másik, amelyik, mit írsz, az alatt is széthasítlak. És az egész arról szól, tehát ez az ilyen önfeledt fasizmus. Ami arról szól, hogy leírod? Hát az alatt, hogy leírod, mögét kerülök, és átvágom a torkodat. Biztos, hogy jól tetted? Tehát ugye... ugye ez egy ilyen civilizációs fok, amikor azt mondjuk, hogy a tol erősebb fegyver, mint akard. És ez egy ilyen civilizációs, hogy mondjam, visszalépés, amikor azt mondjuk, hogy lófasztatól mégis akard. Most ez, ez az, amire, ez a, a denosztalgiádnak az szegény, alapja. Bárja, akkor szegény Zrínyi, a költő, ugye, van egy epigrammája, ismered, mint magyar tanár, ugye? Ez a nem írok pennával, feketeté, pedig írt, az egész eposzt írt, bassza meg. Azt mondja, nem írok pennával, fekete téntával, de írok kardom szabjám élivel, ellenség vérivel az örök dicsőséget. Érted? Miközben egy kurva művett ember volt, ez volt a poén. Egyszer próbált meg meg megharcolni, akkor is valami vaddisznó ellen, és azt is elvesztettem. Na azért fölgyújtott az eszéki hidat. De ezeket, így számon tartod a fejedben, bazd meg, hogy Na azért nem csak írt, nem csak rímelni tudod, embert is tudod ölni! Büszke lehetsz! Büszke lehetsz rá! Szerintem szóval hogy Hanvas mi a hány embert ölt meg! Hát, ha ő is a <tosz> Jó, de nem hallottál? Figyelj, ha már Hanvasnál tartottunk a satria erényekről? A harcosi kasznak az erényeiről? Bocs! Hát az is hozzátartozik, érted? Neked! <tosz> Jó, figyelj, az meg. legyen mindenki a saját kasztjára büszke. Mi nem harcosok vagyunk, faszom. De tényleg, tehát hogy így. Hát én pap vagyok, tehát az világos a legmagasabb kaszbeli, csak én megértem a harcosokat, és neked magyarázom, az alsóbb kaszbeli hogy a fölötted levőknek is vannak erényei. Szoktad így győzködni ezen? magadat a, a, a tükör előtt. A tükör előtt? Egyszáll egy egy egy a a trikóban a kezedben a faszoddal. De várjál. A legmagasabb kaszbozt tartoz igen! De Várjál, de milyen a... atlétatrikóban, trikóba akkor már. Valós atléta. Az, az a és körbányai itt a szőrök így és akkor. Rendes magyar harcos ksat, ksat, jakaszt! Mennyi az idő. Nagyon köszönjük a figyelmet, ez volt az apu azért tiszik, mert a Sűrűs a hétre a jövő héten kedden újra találkozunk. Köszönjük, jó iszakát!